My jsme vlastně probrali ty základní čtyři cvičení: meditace na dech. Zdali pak si je pamatujeme, jejich předpoklad. Všechno jsme probrali. Včera jsme se tady zmínili o. Té interpretaci šamaty v severní tradici, která je výborná, doplňuje to, co se učíme. Víme, že aby jsme se dostali do šamaty, musí v nás dozrát praxe ducha přítomnosti, saty. A ducha přítomnosti je to, co nám jasně ve slovech pasubanduho jasně artikuluje, Jarda nemá rád sezí slova, ale, <laughs> ale tady artikuluje je lepší než vyjadruje, nebo já nevím, jak jsme to řekli. To, co nám jasně artikuluje objekt ve vědomí. Tomu se říká, Ducha přítomna. Jestliže jsme ducha přítomný, náš objekt, a jestliže meditujeme, pak náš objekt je meditační objekt, je jasně artikulován ve vědomí. náš objekt je jasně artikulován ve vědomí, my ten objekt nestrácíme. A včera jsme vysvětlili, jestliže nestrácíme tento objekt, Vstupujeme do procesu očisty vědomí na základě čeho? Uvědomění. He? Uvědomění. znamená sampajanya nebo samprajanya, což znamená naší schopnost, naší schopnosti dávat věci dohromady na základě moudrosti. V józe moudrost závisí na jednobodovosti vědomí, na koncentraci. Jestliže nemáme koncentraci, vlastně nemáme, co se týče jogy, nemáme přístup k moudrosti. My můžeme akumulovat mnoho informací, hm? ale nemáme přístup k moudrosti. Moudrost je to, co čistí vědomí z hlediska jogy. Jestliže nemáme ducha přítomnost, Jestliže jasně neartikulujeme objekt meditace ve vědomí, nemáme přístup k moudrosti. Jelikož nemáme přístup k moudrosti, nejsme jogíni, nemáme přístup k, co yoga joga, spojení, spojení s tím, co je v nás opravdového. A co je v nás opravdového vývoze Čisté vědomí. Jestliže nemáme předpoklad ducha přítomnosti, jasný artikulace meditačního objektu vědomí na základě jednobodovosti, to jsme se učili včera, ta schopnost koncentrace vede k čemu, včera jsme se to učili, Prašrabdy. Hm? Co se nazývá prašrabdy? Jasnost a uvolnění. Pokud nemáme jasnost a uvolnění, nemáme ani šamatu, ani vypašanu. Proč nemáme ani šamatu, ani vypašanu? Že nemáme moudrost. Nemáme moudrost poznat naši nevědomost. Tím, že poznáváme naši nevědomost, vstupujeme do procesu probuzení. Člověk, který nemedituje, nepozná svoji nevědomost, proto nevstupuje do procesu osvobození z nevědomosti. A z nevědomosti nás může jedině osvobodit opak nevědomosti. A opak nevědomosti je moudrost. Ale moudrost Nemá funkci, pokud ducha přítomnost nedozraje a na základě ducha přítomnosti se neobjeví funkce uvědomělosti. Uvědomělost znamená moudrost. Moudrost znamená uvědomělost. Jestliže praktikujeme šamatu, naše spojení s čistým vědomím je na základě, to jsme se učili v našem textu, je na základě naší pevné pozornosti vůči stejnému objektu. Tím se vyčistíme vědomí. Jestliže praktikujeme vypasanu, naše moudrost závisí na čem? Závisí na naší schopnosti proniknout objekt. Jestliže pronikneme objekt, praktikujeme vypasanu. Jestliže zůstáváme u stejného objektu a nepronikneme jeho vlastnosti, vlastní a společné, nepraktikujeme vypasání. Tedy, jak už jsme se zmínili, Úvod do šamaty a vypašany v tradici jogačára, která navazuje na sutry transcendentální moudrosti, je poznání jedné reality. Vše, co my zažíváme, co jsme zažívali a co můžeme zažít, můžeme jenom zažít v rámci jedné reality. Dvě reality neexistují. To je Mahaján, o tom jsme se mluvili, o tom, to jsme probrali, jestliže praktikujeme <hý> Mahajánu velký vůz, vůz nedualistického poznání, neznáme rozdvojenou realitu, vše co se děje, se děje v jedné realitě a ta realita se jmenuje takovou z yogačáry, jogačáry, tato takovost je pouhé vědomí. A my praktikujeme šamatu, meditaci utišení, na základě dechu, aby jsme pochopili proces Zjemnění dechu, jakožto proces zjemňování počitku a vědomí. Jestliže počitky a vědomí se zjemňují, co se stane? Dech, obraz dechu, jak už jsme mluvili předtím, z hlediska jogačáry, všechny objekty jsou obrazy A tyto obrazy se prosvítí na základě vědomí. Jestliže se obraz prosvítí na základě vědomí, my máme schopnost tímto obrazem splynout. Jestliže ho neprosvítíme na základě vědomí, my s ním nemůžeme splynout, protože ten obraz není jasně artikulován ve vědomí. Jestli obraz není jasně artikulován ve vědomí, my s ním nemůžeme splynout. Jestliže splyneme s tím obrazem, zažijeme situaci, kdy rozdělení mezi subjektem a objektem se stává irrelevantní. Z hlediska yogačáry, z hlediska mahajány, toto je přirozený stav. kdy my vnímáme subjekt a objekt jako rozlišný. My vnímáme subjekt a objekt jako rozlišný, jestliže vědomí uchopí vnější obraz objektu, jestliže vědomí neuchopí vnější obraz objektu, který se nazývá nimita, Nimi tam můžeme přeložit jako vnější obraz, můžeme pre, přeložit jako zpětný obraz, můžeme přeložit jako vyjevení obrazu. Jestliže mi neuchopíme obraz, tež vlastně žijeme v realitě, která nezná jasné rozdělení mezi subjektem a objektem. Jestliže uchopíme obraz pak, se vědomí začne hýbat. Když se vědomí začne hýbat, dělá to na základě vůle. Bez vůle se vědomí nemůže pohnout. A co ještě vědomí potřebuje k tomu, aby se pohnulo? O tom stále mluvíme. Pránu. pránu. Hm? Vědomí, aby se pohnulo, potřebuje pránu a potřebuje vůli. Bez prány a bez vůle se vědomí nepohne. Je to tak? Musíme si to sami rozkoušet. Teď v meditaci. Jak se dostaneme do meditace? Že poháníme vědomí k objektu pomocí Vytárka. Vitarka je od jakého tady Zuzana? Uh. Vyč je vyléka. <laughs> Uch. Uvažovat. sanskritský Úh, H se mění ve v. Ha? Uvažovat. My o to uvažujeme. Hm? Tím, že o předmětu uvažujeme, vytváříme koncepty. Vytváříme slova. Když jsme ptáci, vytváříme hlásky a tak dále. Teď je pro jardu obzvláště zajímavý, proč je sánskryt tak zajímavý. Ty kořeny. Ty to jsou ty hlásky. Když jsme byli opice, <laughs> tak jsme komunikovali takhle, u, u, a, a, i, i, <laughs> ua, ua, ua. <laughs> No a pak, co se stalo? Z toho se pak vytváří slova. A ty slova se dávají dohromady gramatikou. Hm? A tak jsme si vytvořili náš svět na základě konceptu. To, to náš velký mozek oproti jiným živočichům se zvětšil, zvětšil, zvětšil. To jsou svět našich konceptů. Hm? My myslíme na základě velkého mozku. Teď yoga je též věda, jak rozbít tuto závislost na velkém mozku. Pokud nerozbijeme závislost na velkém mozku, naše realita je vytvořena slovy. Právě proto přístup yogačáry je, exist vlastně, my žijeme ne ve dvou realitách, ale my žijeme ve třech realitách. V yogačáři nemáme dvě reality, konvenční realitu a tu realitu nejvyšší, ale tři reality. Specifikum buddhismu, jak už víme, je, že pokud nepoznáme konvenční realitu, tak nemůžeme vlastně správně poznat i tu nejvyšší realitu, protože ta nejvyšší realita, pokud jsme nepoznali prázdnotu konvenční reality, ta pro nás bude objekt ulpívání chtíče. Podíváme se na dnešní svět, kolik problémů z toho vystává. Nejvyšší realita je nejvyšší realita právě proto, že je nemožnost na ní ulpívat. A žádné duchovní učení to tak jasně nevysvětlilo jako buddhismus. Jestliže ulpíváme na nejvyšší realitě, znamená to, že jsme nejvyšší realitu nepronikli. A nejvyšší realitu můžeme jedině proniknout tehdy, jestliže pronikneme realitu konvenční. Pak, jak Buda učí, buda též učí jako všichni probuzené bytosti, realita je jenom jedna. Ale aby jsme se o této realitě nemýlili, my musíme proniknout v realitu naší zkušenosti tak, jak je. A v poetí Mahajany ta realita tak, jak je, se nazývá takovost. Ta druhá věc, jste mluvil o konvenčního absolutní a předtím jste říkal, že jsou tři. Ta třetí se jmenuje parikalpita, to je fabrikovaná realita, fabrikovaná velkým mozkem. Fabrikovaná našimi hláskami, jmény, věty, kterými který používáme. Tomu, tomu, abychom interpretovali realitu závislého vznikání. Z hlediska Mahajány realita závislého vznikání je, je realita též konvenční. Nejvyšší realita je ta realita, která se nedá uchopit. Proto my jsme se učili v šestou kapitolu, začátek Davide. To je začátek šesté kapitoly. <laughs> to vidíte, že můžeme to jsou důležité věci. Hm? Jak Bodhisattva praktikuje šamatu a vypašanu. Že pozná, že Žádné učení nemůže být definitivní, to znamená založené na slove, a nikdy neustupuje ze svého příslibu, z prany dána dosáhnout nejvyšší budovství, osvobodit všechny bytosti. Jak diamantová sutra tvrdí osvobodit všechny bytosti, ale nevidí žádnou bytost. Čili pokud my nepronikneme absolutní prázdnotu našeho malého světa, založeného na jméne. A věta, pak mi nepoznáme, co opravdu závislé vznikání znamená. Jestliže pronikneme prázdnotu jmen a slov, pak závislé vznikání bez jmen a slov se stane ta nejvyšší realita. Ta realita našeho velkého mozku hm, je absolutně prázdná. Absolutně prázdná, co se týče vlastních vlastností. Ta realita závislého vznikání, kterou my chápeme na základě našeho velkého mozku nikdy nevystala. Jestliže to pochopíme získáme přístup k té nejvyšší realitě, perfektní realitě, která je plná plná ve své prázdnotě. To je yogačár. Teď naše interpretace světa, včera jsme o tom mluvili, naše interpretace světa je závislá na vědomí, které nadsazuje na realitu pojem vlastní existence osob a vlastní existence věcí. O tom jsme včera mluvili, je to tak? Tyto věci, které jsou spojené s naší libostí, nelibostí, ty jsou, prosicují naše vědomí. Hm? Tomu se říká vásana. To máš v hm? V jakýkoliv joze se stále mluví o vásana. Jelikož my máme vásaná ve vědomí, my produkujeme jistou karmu. Buď pozitivní, nebo negativní. A ty vásaná to jsou též semena ne, minulých zkušeností v našich vědomí, kterými my interpretujeme svět. A to všechno je už kódovaný v základní vědomí. A základní vědomí je vlastně, na základě základního vědomí my vnímáme všechno. Proto kdykoliv se objeví karmické vědomí, kdykoliv je vůle něco Jít k objektu, uchopit objekt. Co se stane? Yogačára má krásné přirovnání. Jako hlemíšť, viděli jste hlemíšdě? Hm? Vyleze z té chaloupky, jak se jí říká? Kulita. Hm? Kulita. Vyleze z kulity a otevře ty dvě tykadla. Je to tak? Hm? Ty dvě tykadla, to je Objektivní a subjektivní aspekt vědomí. Hm? Obraz. A ten, kdo obraz pozoruje, je to tak? Vlezáme takhle. Hm? Jakmile máme karmický vědomí, vůli něco uchytit, Jardo, je to tak? Měl bys to proskoumat? Hm? jakmile hlemíš, že z últy. <laughs> Dvě ty kadla. A to je, co, čeho si jogin začíná být vědom. Hm? Tak meditujeme. S pochopením. Jakmile se objeví vůle. Jakmile se objeví chtíč uchopit objekt. A spojí se to s čím. Spojí se to s libostí a nelibostí. Hm? A když není libost a nelibost v pomateném vědomí nuda. <laughs> Hmm? nebo roztěkanost. No a to je samsárický stav vědomí. A teď, když my meditujeme, čím začínáme? Jestliže meditujeme v pojetí bodysatvů, my začínáme tím, že pochopením, že realita od samého počátku je jenom jedna realita. Dvě reality existují jenom v našich představách. To je velká pomoc pro meditace. A ty představy jsou právě kódované v podobě semen, v podobě Prosicení v našem vědomí. Když vědomí vyleze z ulity dvě tykadla. Hm? Když ale do toho praštíš zapadlo. Hm? Zase vylezlo, zase zapadlo. Je to tak? Co to je první? No, když se toho dotkneš, toho míždě, co vylez z té ulity, když se ho dotkneš, tak ty ty kadle... No, ale o hlemíždě tomu rozumím, ale... <laughs> <laughs> Tak u Jogína na to měl taky pochopit, jelikož si poznal utrpení, ulpívání, Hm? No tak zapadneš, ta vůle povolí, hm? je to tak? To je vlastně začátek meditace. Jelikož poznáváme, hm? že nám ty, eh, ty projevy vůle na základě těch vásána škodí, hm? No tak zalezeme zase a neuchopujeme obě a mysl se nachází kde nenajdeme ji když ji hledáme nemůžeme ji najít Jenomže, když něco chytíme tak ji zase najdeme je to tak? To je třeba pochopit. Tím, že poznáváme hm, vlastně mizení karmické toho hm, návratu z duality, poznáváme vlastně, z hlediska Mahajánového pojetí, poznáváme vlastně podstatu meditace. Čili, jak jsme se učili z hlediska Mahajánového přístupu k meditaci, realita není ani přechodná ani neprechodná. Ta realita, která je přechodná, je to realita, která je založena na chňapnutí objektu. Hm? Ta realita, která je nepre, není přechodná ta je založená tež. Na našem konceptu, nějakého, ať už je to Bůh nebo cokoliv, nebo věčná nějaká podstata. A jestliže je to věčná podstata, pak něco přidáváme k realitě. jestliže to je přechodnost tak něco uvíráme od, od reality. Proto náš základ poznání je ten, že realita není ani přechodná, ani nepřechodná, ani čistá, ani nečistá. Hm? Ani nepřichází ani neodchází. Ani nevyvstává, ani nezaniká. Hm? To se Každý den recitujeme sutru srdce, je to tak? Tak bychom tomu měli rozumět, když už to recitujeme. Ta realita, která je skutečná, je skutečná, protože se nedá uchopit. Kdyby se dala uchopit, není skutečná. Jestliže meditujeme na dech a držíme se tohoto Principu. Dech je tam, ale jak ho uchopíme, je to dech našeho obrazu. Jedině ten obraz dechu můžeme uchopit. Dech samotný nemůžeme uchopit. Protože dech je pohyb sám. Prána tež. Jestliže uchopíme pránu, ztratíme pránu. Teď v mi se, specifikum jogie je, že my se učíme ovládat vědomí na základě prány. Jestliže se učíme správně Číkům. Prána jde před vědomí. tam, kde je prána, tam my vedeme vědomí. Ohromná věc. A ta prána, která kterou my uchopujeme, je vlastně obraz prány. Prána je... Sama se nedá uchopit. Proto prána v Upanishadách je... Co je Brahma? Hm? Je to tak? Jestliže tento princip chápeme, pak meditace na dech probíhá jinak. My cítíme dech, ale neuchopujeme ho, uvolňujeme se. Tím pádem, co se stane? My nezjemňujeme dech vůlí, protože vůlí se dech nezjemní, ale my zjemňujeme dech na základě jemného počitku, který je spojen s jemným objektem. Hm? Tento jemný objekt je v celém těle? Je to tak? A tento jemný objekt je jak stejně tak jako vědomí, je tak uvnitř, tak venku, nikde není, kde by nebyl. Je to tak? Jestliže máme tento přístup k meditaci na dech je to trochu jiný. A teď, jestliže podle principu, jestliže přestane dech, přestane myšlení, jestliže získáme zkušenost samády, když jsme v samády, začneme myslet, objeví se znovu dech. Je to tak? Když dech zanikne, mysl, mysl, ta mysl, která chytá objekty, zaniká také. Je to tak? Přeci vidíme pořád nějaký dech, nebo teď se něco pořád hejbe. No dítě, proč by se nehejbalo? No tak to dechá. Co dechá? Co myslí? Kde je vědomí, kde je hmm. Chytíš? Vítá, nechytíš vítá, chytíš vědomí, nechytíš vědomí. Co chytáš, to je obraz větru, to je obraz vědomí. Je to jasný? Není jasný, když se to hýbe, tak to je myšlenka, ne? Když se něco hýbe, tak je to pohyb vědomí. No, proč ne? Ale hýbe se to na základě ty jiné dimenze, ve kterého žijeme? Hm? Všecko se hýbe, proč by se nehybalo? Země se hýbe, rychlostí, já nevím, kolik tisíc kilometrů za vteřinu. Za no, když o tom vím, tak to, my, tak to musím jakoby myslet, ne? Proč byste musel myslet? Když to vidím nebo cítím? Myslet to nepotřebuje. Když to cítím, tak to není myšlení? Já nevím, co je myšlení vlastně. Myšlení je, když vědomí jde k objektu. Hm? No a když v západní myšlení, vědomí, když myšlení je, když si dáš nějaký koncept a myslíš o něm. Ale v jose žádný koncept nepotřebuješ, abys myslel. Hm? Je to tak? Ale to myšlení tam je a je to proces, ale ten proces nikomu nepatří. Ten vítr tam je, je to proces, ale tež nikomu nepatří. Perfektní realita je perfektně izolovaná. Nic v ní nechybí, nic do ní nemůžeš přidat, nic od ní nemůžeš ubrat. Je to tak? Prakticky ano, ale prakticky s tím máme jako problém, nevím, jestli. To, co vidím, jsou myšlenky, nebo A kdo si vytvoril ten problém? No, já si to, co říkáte. <laughs> ten velký mozek, který si vytvořil svůj vlastní svět, který neodpovídá realitě. Jestliže to vidíme, tak praktikujeme jogu v pojetí yoga-čára. Yoga-čára znamená co? Jednání podle jogy. Myšlení, konceptuální myšlení nemůže uchopit realitu. Není toho schopné. Proto meditace začíná vlastně tam, kde vidíme hranice konceptuálního myšlení. Proto jsme se učili, jestliže poznáme to, co je nad realitu velkého mozku, poznáme vastu varianta, základy, které jsou Hranice naší reality. Nad, nad to ta realita nejde. Pět agregátů existence a takovost. Na ty hranice se nikdo nemůže dostat. A myšlení, konceptuální myšlení, se těchto hranic nemůže dotknout. Nemůže se dotknout. Právě proto realizace je přímá zkušenost objektu, který přesahuje uchopení. Zatímco, jestliže praktikujeme analytickou meditaci, my se do toho stavu dostaneme tím, že vědomí se odvrátí od nestálosti, kterou chápeme stále intenzivní. A jestliže meditujeme ve smyslu yogačára, ve smyslu bodhisattvského pojetí, ve smyslu yogi jež vlastně, Dostáváme se do, to, do tohoto stavu kontemplací tež a hlavně objektu e, reality jako něčeho, co se nedá uchopit. Reality jakožto prázdnota. Prázdnota je prázdnota, protože se nedá uchopit. Prázdnota v sanskritu znamená šunyata. Stav nuly. Nula je začátek všech čísel, ale nedá se uchopit a bez nuly žádný číslo nedává smysl. Všechny čísla se naplní na základě nuly. Stav nuly ne jako nebytí, ale jako naplnění všeho, co můžeme poznat, a co poznáváme, a co jsme poznali, tomu se říká prázdnota, takovost. No a teď měli bychom jít do meditace, napovídali jsme toho dost, ještě nám zbývá toho času, tak musíme tu meditaci správně nasměrovat, aby jsme chápali, hm? co děláme a co vede k čemu. Ta analytická meditace je taky výborná. Tahle ta meditace je taky výborná. Jedna meditace není protikladem k druhé meditaci, ale nejlepší je, jestliže chápeme celek, jestliže ztratíme celek, vždy bude problém. Vždy bude problém. Proto meditace bodhisatvy a vlastně je to i kódovaný ve, vedán, ve vedántě, začíná celkem. A celek a analytická meditace není v protikladu.